Тканини Сукупність клітин, подібних за своєю будовою і функціями, які вони виконують, називається тканиною. Тканини нашого тіла можна розділити на 4 великі групи – епітеліальна, сполучна, м'язова, нервова. Епітеліальна тканина – покривна. Вона складається з припасованих одна до одної клітин та утворює зовнішній шар шкіри або епідерміс, вистилає деякі внутрішні органи кишечник, шлунок, носоглотку. Головна функція епітеліальної тканини – захист організму від шкідливих впливів. З епітеліальної тканини складаються слинні, сльозові, потові залози, які виділяють різні речовини. Цей тип епітеліальної тканини називається залозистим епітелієм. Сполучна тканина – Дуже різноманітна. З неї складаються кістки, сухожилля, хрящі, жирова клітковина. Клітини сполучної тканини пористі, а проміжки між ними заповнює міжклітинна речовина. У кістковій тканині, з якої побудований кістяк нашого тіла, клітини ніби замуровані у твердій міжклітинній речовині. Тому за своїм виглядом кісткова тканина дуже нагадує губку або пінопласт. Кров – це особливий вид сполучної тканини. На відміну від інших тканин, вона складається з клітин, які плавають у рідині. Майже половина ваги людського тіла припадає на м'язи. М'язова тканина складається з волокон, які можуть скорочуватися. М'язи скелету допомагають рухатися частинам нашого тіла. Якщо подивитися на ці м'язи під мікроскопом, то здасться, ніби їхні волокна покреслені поперечними смужками. Тому їх називають поперечно смугастими. Інші волокна є в стінках кровоносних судин, дихальних шляхів, кишечника. Смужок на них не видно, їх називають гладкими. Поперечно смугаста язова тканина скорочується за нашим бажанням. А про рух гладкої мускулатури ми найчастіше й не підозрюємо. Серце складається з особливого виду м'язової тканини – Нервова тканина складається з нервових клітин – нейронів. Нейрон складається з тіла, від якого відходить безліч відростків, якими нейрони пов'язані один з одним. Скупчення тіл нейронів утворюють так звану сіру речовину головного і спинного мозку. Скупчення відростків утворюють білу речовину мозку і нерви, які ведуть до різних органів. Учені навчилися вирощувати деякі тканини з клітин – щоб пересаджувати людини замість ушкоджених. Так, наприклад, можна вилікувати великий опік. А коли-небудь вони зможуть вирощувати цілі органи – серце, нирки, печінку.